Esteu escoltant Ràdio Palafrugell i en aquest matinal doncs, posarem la mirada en aquesta activitat que, novament, han organitzat des de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, un nou, una nova conferència en línia, a través de la plataforma Zoom. I en aquest cas, doncs el protagonista serà en Martí Sabrià, el mateix protagonista que tindrem amb nosaltres en aquest matí de, de Ràdio Palafrugell. Saludem el gerent del Gremi d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Bon dia, Martí. Hola, bon dia. Doncs eh, ens faràs una miqueta de cinc cèntims eh, del, del que xerraràs en, aquesta, en aquest webinar de, de dimecres. Eh, no ens ho tot perquè si no després la gent no, no voldrà apuntar-s'hi, eh, però fa, farem una miqueta de repàs. Eh, comencem, si et sembla, doncs, valorant la situació.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 Uh, haver parat dos mesos a deu setmanes o tres mesos i saber que tot el dia tornaria a m'aixecar la persiana i tot tornaria ser com abans no, no és així, són aquestes vuit setmanes a part que això ens hem tipat d'intentar veure on estaria al final de la situació i amb quina, i amb quina actitud s'havia d'afrontar i quin, quin paisatge, quin escenari tindríem, doncs aquests escenaris van canviant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 Uh, doncs les, les pandèmies uh, acaben siguent relativament locals o, mm. o ubicades en un, en un nivell molt, molt més concret i aquesta és l'àmbit mundial. Uh, per tant, hem, hem d'estar-ne conscients que nosaltres ens convé que la gent viatgi però que la gent és la que transporta la malaltia d'un lloc a l'altre i per tant ens canvia el panorama de futur d'una manera important.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 Mm. Per tant, no sé, ara mateix tot són incerteses i el camp de la incertesa sempre és molt més difícil eh, de llogar-se. Per tant, l'allargament la, de la incertesa és el que ens fa que ens sembli que el temps ha sigut molt llarg i encara ha sigut de llarg. Mm. Aquests dubtes sobre saber què passarà, sobre saber doncs, com podrem...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 Sí, però no és tant no tan, eh, que jo crec que això està, està a caure, no va ser dilluns no, no ha sigut avui, però jo crec que serà dilluns que bé mm -hmm. que podem obrir terrasses eh, però el, el, el més important, i deia el Ferran, ja, ja, ja deia amb la entrevista no, no serà, o més piso no serà obrir, sinó serà en plana eh, jo crec que aquesta és una cosa que ens han de posar al cap, de que obrir no significarà tenir la mateixa demanda que abans, i per tant el 50% de terrasses no s'ompliran facilment. Passaran dies, passaran setmanes, segurament abans no tornem en aquesta situació de normalitat. És més, nosaltres quasi-quasi estem donant l'escenari de Setmana Santa 2021 com, com espai, diguéssim, de, a espai d'un apropament al que fins ara en teníem com a normalitat. Per tant, serà un projecte llarg, difícil... Ara mateix obrir és important, però també seria més important en el cas, en el cas nostre que hi hagi transident i províncies. Això és un tema que es contempli la fase 2, de la qual encara estem a un mes vista. Per tant, ens situem a mig juny, on els barcelonins a principi puguin, puguin arribar fins a, a l'aix Empordà i, i aquest sabem que són claus, no, no tant des de l'aspecte allotjatiu. Pro proceds sí, de l'aspecte de restauració eh, la majoria tenen sala de residència, per tant aquests els elsran a faltar molt en els restaurants els internacionals els trobaran a faltar molt i moltíssim en l'àmbit de l'allotgiment. Aquest any doncs serà un any de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 a aprendre o sigui, oblidar sobret el que hem ha preus fins ara i tornar a ap prendre eh, ja crec que això serà molt ba per tant no, no serà tant com un entrenament sinó com una pretemporada eh, per tal d'entendre que, que hem de jugart altra cosa. Eh? no podem no, seguir pensar crec joves no podem seguir pensant no, amb que, no que això ha sigut un kitcat i que tornarà al seu lloc. Jo crec que va estarrà com abans... Eh,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 l'alta demanda haurà canviat, per tant el que, que aconseguirem dimecres és a, a repensar cada negoci i a, a tornar-lo enfocat d'una manera una mica diferent, sense perdre lloc que ens ha caracteritzat en aquesta àrea de la Costa Brava Central que és bàsicament la, la qualitat la feina ben feta això per altra banda ens situa, situa millor que les destinacions de eh? legislatura ja millor la, la nostra ubicació geogràfica, l'he repetit aquests dies amb els mitjans aquest, aquest, eh, aquests pràcticament 34 o 36 milions de persones que regeixen a menys de 5 hores de cotxe de, de Palafrugell doncs és, és important, pràcticament ens situa de Marsella, a Lión Balán, Torreos, a Euskal i Madrid, a Alacant, per tant en aquesta àrea de transport per, per carretera, que sembla que és la que funcionarà, en un vehicle particular molt per davant del que és el públic global, d'avions, dents o, o vaixells, eh, ens, ens dona més oportunitats que altres destinacions, però no, no ens permet ser cofugistes en aquest sentit i haurem de, de donar-hi moltes voltes a veure com, com ho fem i si tot allò que veníem acostumats a, a tenir tanta demanda d'envolar l'altra, ens irem tornant Podem és desestacionalitzar, mira per on, eh, aquesta paraula que era com el nostre desig permanent de veure com des, desestacionalitzem i fem que ens vingui gent a l'hivern i a la primera de la tardor, potser el coronavirus haurà sigut la clau de volta a que la gent reparteixi molt més en el, en el temps i la demanda ens canvi, eh? per tant probablement això donarà molt més oportunitat a aquell tipus d'empresa de, pensada i estructurada per treballar tot l'any, que pas la que eh, tenia tots els ous a la cistella dels tres mesos de temporada alta. Mm. I, eh, però repareixo, ens movem en un marc de dubtes i per tant tot això són reflexions, més que, més que certeses. Mm.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 previsions, eh, de què, m'agrada, no es mura molt menys, tenim previsions que les distàncies llargues costarà fer-les, eh, algú em deia, eh, però és que, els francesos sí, els francesos probablement en vinguin perquè, perquè estan a prop i perquè els agrada molt la nostra gastronomia, el nostre paisatge, però també és cert que França farà com nosaltres o i sigui, començarà a dir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 moltes anys, és a dir, si petit no, no passa de 120.000 habitants a 500.000 que són a l'estiu, hi, hi ha moltes portes que, que no tenen gaire sentit. El nostre, el nostre dimensionament de l'oferta s'ha fet pensant que l'estiu són mig milió de persones, que és, una, que és molta gent, perquè la població d'hivern a estiu en una comarca és, és, molt, és molt bèstia i aquests 125 no són capaços de donar de donar negoci -sí a, a tota l'oferta que hi ha per tant ens haurem de repartir i repartir vol dir prescindir d'una part dels equips, revir els equips revir els equips vol dir enviar generatur tenir generatur vol dir menys poder adquisitiu, per tant l'anàlisi és, és complexa i requereix enllaçar doncs, tot, tot aquest seguit de situacions, de mobilitat de capacitat adquisitiva de ganes, de seguretat, de certesa, de, de que no ens passarà res. Per tant, ara mateix, eh, l'únic cosa que podem fer és, és eh, que la gent que es posi les piles, que, pens, que repensi molt bé el seu negoci i que, i que tingui en compte tots, eh, tots aquests factors externs, però que, evidentment, són claus pel que podem fer. Per tant, dimecres intentarem això, eh, que la gent tingui molt clar que aixecar la persiana no volrà dir tornar al, al jony de l'any passat. Mm. Això és eh, doncs una de les claus que es intentaran doncs, donar eh, i que ja han avançat doncs, en Martí Sabrià en aquesta conversa. recordeu aquesta, aquesta webinar, aquesta conferència eh, aquest de dimecres 13 de maig a dos quarts d'onze del matí